7. Elnéztem néha régi fényképeken az áldozatok arcát, és kétségbe esetten keresek rajtuk valami jelet, hogy vajon tudták-e. Nyilván tudniuk kellett, hogy az életük néhány óra vagy néhány nap múlva véget ér egy autóbal esetben, egy repülőgép katasztrófában vagy családi tragédiában. De nem látok semmi jelet. Semmit. Derűsen tekintenek rám, szörnyű figyelmeztetésként mindannyiunk számára. Nem, nem tudtam. Akár csak te. Nem voltak jelek. Én, aki harminc évesen haltam meg, már megterveztem a negyvenes éveimet. Én, aki 20 évesen haltam meg, ugyanúgy arról álmodoztam, hogy egyszer majd rózsák nyílnak a házam előtt, mint te. Veled is megtörténhet. Miért is ne? Miért velem? Miért nem veled? Miért is ne? Így hát tudom, hogy az akkoriban készült fényképekről az arcom bizalommal tekint nézőjére, kicsit hidegen, de alapjában mit sem sejtve. Egy olyan ember arca, akit ma már nem is értek. Ismerem a hidat, amely összeköt vele, de a túloldal eltűnt. Akár egy földdarab, amelyet birtokába vett a tenger. A pálykor mérföldkövek a parton, de ez minden. Idősebbnek látszik nálad. Nem sokkal. Hány éves? Harminc Az Azaz nyolcal több, mint te, Martin. És akkor mi van? Semmi. Egyszerűen csak nyolc évvel idősebb nálad. Kiről beszélgettek? Kérdeztem. A konyhában voltunk. Anna börtönről, Martin legújabb barátnőjéről. Ó, szóval ő a legújabb? Isten úgy beszéltek rólam, mint valami kaszanuváról. Miért? Nem vagy az? Nem, felelte szomorúan Martin. Vagy ha voltam is valaha, annak már vége. Csak arról van szó, hogy eddig sohasem találkoztam olyannal, aki igazán érdekelt. És ez a lány érdekel? Kicsoda? Ez az Anna Börtnön. Barton? Anna Barton? Csak néhány hónapja ismerem. Hát ő fontosabb, mint a többiek. – Okosabb is? – jegyezte meg szálli. Ó, te aztán biztosan észreveszed, ha valaki okos, ugye, Sully? Nyilván ugyanolyan okos, mint te. Sokféle intelligencia létezik, Martin. Az enyém képi. A tied a szavaké, ennyi az egész. De te akkor sem tudnál lerajzolni egy macskát, ha azon múlna az életed. Az a szálli, aki elvörösödött vagy elsírta magát, ha Martin megtámadta, már rég a múlt év volt. Nem kötődött túl szorosan a bátyjához, és csöppet sem függött tőle. Anna Barton témájáról nyugodtan más témákra tért át az ebéd utáni beszélgetés. Többet sem Martin, sem szálli nem említette a nevét. – Szóval nem nagyon tetszik neked az a bizonyos Anna nevű szóna? kérdeztem Ingridet, miközben lefekvéshez készülöttünk. Hosszan elgondolkozott, majd így felelt. – Nem, nem, nem tetszik. És miért? Nyilván nem csak azért, mert nyolc évvel idősebb Martinnál. Csak részben? Nem. Valahogy nyugtalanít ez a lány. Á, lehet, hogy semmi az egész. Ismered Martint, valószínűleg csak egy újabb flört. Nem. Több. Biztosan érzem. hogy, hogy én még egyszer sem láttam. Járt itt néhányszor a múlt hónapban, amikor te Cambridge be mentél. Azután itt vacsorázott, amikor épp Edinburghben voltál. Csinos? Furcsa, nem igazán csinos. Annyinak látszik, amennyi. Ez ritkaság a mai lányoknál. Te rád ez nem áll, annyi szent, mondta Ingridnek. Untam már az anna barton témát, és láttam, hogy bántja Ingridet. Köszönöm, rám mosolygott. És Ingriden csak ugyan nem látszott, hogy ötvenhez közeledik. Megmaradt ugyanolyan karcsú szőke szépségnek, alig valamit hervadt. A szeme kicsit kevésbé csillogott, de kétség kívül szép asszony volt, aki még igen hosszú ideig szép asszony marad. Továbbra is épp oly kifűrkészhetetlennek látszott, mint valaha. Szőke, hűvös, szép. Az én feleségem Ingrid, Edvard lánya, Martini Szalliannya. Az ő élete és az enyém párhuzamos pályán futott sok hosszú éven át. Ütközések, figyelmen kívül hagyott útjelző táblák nélkül. Civilizált házas párként egykedvűen haladtunk együtt öreg napjaink felé.